Tässä on Matti täältä Nurmijärveltä päiviä. Päivä? lähin semmoisia lakijuttuja tiedustelemaan, kun minä käyn täällä Helsingissä töissä ja, ja tuota, viime viikolla niin tuo auto otti ja hajosi. Ja minulla on semmoinen, tiedätkö, semmoinen nurmikkoleikkuri semmonen renkailla varustettu. Niin. Niin, saanko minä sillä tulla töihin, että jos ajelisin siinä noiden valtateiden, niin... Sitä ei, kun se ei ole liikennevakuutuksen piirissä, niin tota, niillä ei, ei saa tota, noin lähteä tielle. Jos siitä voisi vaikka sitten tehdä jonkun erillisen sopimuksen, kun siinähän tavallaan tulisi sitten ajettua ne nurmikotki samalla, niin pysyisi nätissä kunnossa. <tos> Joo, toi on ihan hyvä ajatus muuten, mutta tuota tuota, tuota mä nyt lähtisin tuosta siltä linjalta, että mä melkein kyllä... Suosittelisin, että käynyt poliisin puoleen. Niin ei voisi auttaa sitä. Niin, he voisivat kyllä siis ihan tuota selvittää sen, että esimerkiksi, että minkälaisilla väylillä sillä voi ajatella lähteä. Nimittäin kun ajattelee, että niin kuin valta teillekin, niin kun ei ole liikennevakuutusta, niin ei, ei voi oikein no, ajatella, että lähteä. onko se mahdollista, että se voisi sitten vaikka vakuuttaa, voiko sitä kautta lähteä? No, mä luulin, että sen asian nimenomaan justi se poliisi, taikka sitten ihan katsatuskonttori niin voisi selvittää sen asian. Niin, että... että jos siihen saisi ihan rekisterikilveet no. sitten, kun siinä on kyllä kotivakuutuskin. Joo. Ja kun niitä on kuitenkin vähän erilaisia ja erikokoisia, niin tota noin... Se on semmoinen vihreä semmoinen. Joo, mulla itselläni ei ole mitään käsitystä niistä vehkeistä, että mä en, en voi osaa sillä aavistaakaan. Mutta mä uskoisin, että just se jostain katsastuskonttorilta tai sitten ihan siitä poliisilta, niin voisi kyllä tiedustella sitä. Sen verran tiedän, että, että se liikennevakuutus kyllä täytyy olla hoidettuna, että... Niinku mulla kyllä on siinä vanhassa autossakin, niin siinä on kyllä, että jos se siirtäisi vaikka siihen leikkurille. Niin. Se, sitä voisi kyllä ihan kysyäkin, että, että mitä ne, miten ne tykkää siitä. Mitä te luulette sitten, että, että auttaisiko sen että kun siinähän, siihen saa laitettua semmoisen, niin joka siemeniä pudottelee maahan, että, että vaikka jos kukkasia sitten voisi istuttaa vaikka niin kerran vuodessa, niin että saisi kivan näköiseksi, kun ne on vähän välillä, niin sottaa nuo tieet. No siis se on nyt vähän semmonen, että, että mä en oikeasti voi tuohon vastata. Että, Olisiko se että... sun puolesta? Jos saisit vastata, niin, niin, niin eikö se kuulosta ihan mukavalta? No periaatteessa siinä on semmoinen, tota, että niiden hoitohan kuuluu niin se urakkaan, että, tota, noin, että niillä on aina näiden vihermiesten kanssa kyllä sopimukset siitä niitosta. Ja mutta hekin pääsisivät sitten vähemmällä, kun voisi ajaa sitten toista hmm. puolta takaisin, niin se saisi koko reitti sitten ihan uuden ilmeen. Joo, mutta ei siinäkään ei, ei voi ilman sitä liikennevakuutusta tosiaan mennä edes niillä työkoneilla, että kyllä nekin täytyy olla aina niin. Luuletko, luule, että nämä sitten nämä miehet, niin että se heille olisi sitten kuitenkin kivempi, että jos he pääsisivät vähän vähemmällä. Mm, niin, se, se on, mä en, en uskalla tuohon sanoa mitään. Se, sitä voisi ihan kysyä kyllä sitäkin, että, että tota noin, ö, kyllähän ne voi käyttää alihankkijoita. Ne. Niin, kun mm. minä vielä sen haluaisin sanoa, että kun minä siirsin vielä tuossa viikonloppuna, siitä autosta, niin kuulen radioonkin siihen. Siihen, minun, siihen puimukoneeseen, ja sitten sieltä on kuunnellut koko ajan, sitä energy, se aamu on, niin sitä pilapuheluosastoa. Niin, se, semmoinen, tässä oli kyseessä. Kiitoksia, olitte oikeasti ihan kauhean sydämellinen ja avulias, että <tos> oikein loistavaa <tos> palvelua oli. No, kiitoksia.